מבעד לצמתך, כמגדל דוד צברך, בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים, שנשדיך כשני עופרים תאומי צבייה, הרועים בשושנים, עד שיפוה היום, ונסו הצללים, הלך לי אל הר המור,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 גל נעול מעין חתום, שלחייך פרדס רימונים, עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים. נרת וחרקון, קנה וקנמון, עם כל עצי לבונה, מור ואהלות עם כל וסמים. מעין גנים באר חיים, ונוזלים מן לבנון.